Вікно забито дошками. Коли підійшли до дверей, то побачили, що вони теж забиті, а на них навхрест закріплені лом, лопата і сокира. Біля будинку лежала купа дров. Моряки обійшли цю самотню будівлю довкола. «Всередину підемо?» – спитав Лейте Запару. «Давайте зазирнемо». За п'ять хвилин тим ломом, що висів на дверях, зірвано було дошки, відчинено двері та вікно, і наші герої опинилися в маленьких сінях. Тут знайшли кубку кам'яного вугілля. Другі двері вільно впустили їх у кімнату. В кімнаті побачили пічку, стіл, табурет і тапчан. Тут же було маленьке барило, кілька ящиків, пляшки і вузлики. На столі стояв примус. з стелі... Звисало кілька добре прокопчених окостів. У хаті знайшли записку. В ній прочитали. 1932 рік. Експедиція В.А.І. Примітка. Всесоюзний арктичний інститут. Криголамний пароплав Русанов. Цю хижу побудував колектив ленінградських робітників-будівельників під керівництвом інженера Бановича. Залишаємо запас харчів – «Гасу, одягу, патронів! Начальник експедиції!» «Ну, все зрозуміло», – заявив Запара. «Майже», – сказав Лейте, а потім додав. «А ви розкажіть докладніше?» Цю хижу, почав гідролог, побудувала експедиція, що їхала на пароплаві Русанов. «Про цю експедицію я вже вам казав. Русанов залишив на острові домашньому замість Ушакова та його товаришів новий загін дослідників». На цей раз теж досталося чотири чоловіки. На начальника північної землі було призначено біолога-жінку Ніну Демме. Це була перша жінка, начальниця полярного острова. Щоб загонові Демми полегшити провадження дослідних робіт, у протоці Шокальського поставлено цей будинок і в ньому залишено запас харчів. Цей будинок мусив прислужитись, коли б демме чи хтось із товаришів проходило через цю місцевість, або схотіли б зв'язатися з полярною станцією на мисі Челюскіна, що на південь від них. А що в цих ящиках і пляшках? – зацікавився Кок. У ящиках, мабуть, консерви, шоколад та цукор, а в пляшках – спирт і вино, які могли б стати тут у пригоді, якби хтось відморозив руки, ноги або щоки. Почувши, що в пляшках спирт і вино, Шор любовно погладив їх рукою, а очі в нього заблищали теж ласо поглянув на ці речі і на свого товариша п'яницю. Тільки дивіться мені, гримнув Лейте. Коли хто зачепить щось і потягне з собою на пароплав, подриваю голови і руки. Хач фокуси-покуси. Ну, я думаю, серед нас таких немає, обізвався Павлюк. Кожен розуміє, що на цих островах це наче пункт швидкої допомоги для мандрівника, коли б його якесь нещастя занесло сюди. Да протяг кок і невиразно промимрив. Нас теж начебто нещастя сюди занесло. А тут і зимувати добре. Може наш капітан біля цієї хатини порт влаштує, зауважив Стєпа. Я не від того. Тут, мабуть, білих ведмедів можна добре полювати. Ну, досить, тари-бари, поклав кінець балачкам, лейте. Забивайте вікно і двері. Дмитро Петрович напише записку про наші одвідини і поїхали. Запара дописав на записці «Пароплав лахтак під командою старшого штурмана Кара. Одвідали хижу Лейте, Запара, Павлюк, Соломін, Аксенюк, Шор і Чорлак. Коли їхали назад, Степа спитав Запару "Дмитро Петровичу, ви так і не розповіли нам, що то за радіокарта цієї землі?» А то почав Запара 1932 року Перед тим, як виряджати полярні експедиції в ці місця, склали карту Північної землі. Коли її складали, то користувалися неповними даними, що їх зібрав дирижабль граф Цепелін, який пролітав над цією землею 1931 року. Хоч тоді туман укривав більшу частину островів, але дещо вдалося сфотографувати з повітря. Головний же матеріал передав Ушаков по радіо, а що по радіо всієї карти передавати не можна, то й вийшла вона трохи плутана. Розділ тринадцятий